Allahur Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun zehulle falendrojm, vetem pritin dim dhe fale kërkojm. Lavdatat, salavatet dhe selamet qofrim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tij, shokët dhe të gjithat ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në rolazer në takimin e fundit kemi filluar të trajtojmë një temë të cilën e kemi cilësuar si shumë të rëndësishme. Dhe pikërisht për këtë dia kemi kushtuar një ligjërat ku kemi folur për rëndësinë e kësaj teme. Ëndër kemi filluar të trajtojmë temën e moralit dhe do të, të vazhdojmë më tutje me këtë temë duke sqaruar së sot veçoritë e moralit në Islam me qka veqohet trajtimi i islamit për moralin dhe këto veqori pa dyshim se pasta i bartën edhe në vetë formimin e muslimanit Për dhe mështë në ruadhezër kër flasim për moralin islam nuk flasim për ndë një filozofi njërzore nuk flasim për ndë një përvoj të njërzimit nuk flasim për do të tëtë një shkendës që, që është formuar generatë pas generatë në bas të përpjekjeve të shkendstarve kështë më radhë, parë, burimi i moralit islam është burim hujnorë. Burim hujnorë që nëmë kuptanë është nga zohë të gjellë e gjellë e aluhu. Andaj, aj që na kam suar sësi duhet të silemi, dhe aj që i ka dhenë kuptim, njësive të këtij morali, se çfarë kuptimi kanë, çfarë domethënë kanë, si për kufizohet e këtyre rrat është Allahu i Madhnuar. Dhe kjo e bën të veçantë kët trajtim të kësaj teme për neve, ngasë Allahu xhalla xhalaluhu është ai që është i gjithdijshëm dhe i urtë. Dhe ai e din më së miri se çka i duhet njeriu dhe ai e din më së miri se si mund ta fitojë njeriu kët. Nga se si një në këdërtim mund të ikemi dy probleme E para në vetë për kufizimin Qka kërkojmë Nga një mund të kërkojt më pak se që duhet Po nga një mund të kërkojt më shumë Se që duhet Ndërsa aj që e din në më smiri Qka na duhet, sa këtës ishtë ashtë Aj që na ka kryuar Allah u Gjellewala dhëtë Ela ja'alamu men Khalëq E si nuk e din aj që ka kryuar Aj e din Përna i Allahu gjalli ola prap në kuran thot E entum a'lemu emillah A ju jenë një më të ditur Apo Allahu kush është Kjo është pyrtja që e ka në vetë në sëj përgjigjen Së ka në vetë përgjigjen Allahu është më i ditur Përndaj burimi i moralit në një qëta më është burim pëjnor. Dhe Allahu thash edhe në mësë mirë Qëfar në duhet Dhe gjithashtu kur ne dëshëm të arrim Këtë që në duhet Në duhet prap një uzuës një mësim Edhe rrugën e arritjes dhe ta që në duhet, edhe në mësë mire kush a që në ka kryon. Dhe këja bënd të veçan, të ra që ne mund të atrejtojmë në kodrë të kësoj temen. Gjithashtu, aja që e veçan moralin e islam të në ruha dhazër, është për gjithshmëria. Dhe tëtë, kër flasim për temen e moralin, nuk kalen asgjë do të nuk kanë asgjë që e trajtojnë këtë temë që duhet se ti me pa për frikë. Duke e balancuar kështu me të gjitha tërësive dhe nevojës të kësaj teme. Prandaj ne mund të gjejmë për shembull në ndonjë filozofi të caktuar apo ideologji të caktuar se është munduar më e trajtu këtë temë. Mirë po, që studimet mund të vrejmë se nuk i është çasur vetë moralit nga gjitha anët pas të e dhe vet njësive të saktuara që kalon dhe qëka anësh ndërsa ne kur të studiojmë për shambull biografi në Muhammedit sallallahu alai sallam do të vrejmë se Muhammedit sallallahu alai sallam në rashtë e moralit ishte i përkryr nga të gjitha anët edhe është prezentuar si model i përkryr njerëzimit e këtë nuk mund të gjejmë gjithë kundë Prandaj nëse për shembull ne dëshuojm që ta studijojm biografinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si modeli praktik i moralit në islam, sipas po fortëk për teoret, për model praktik i moralit në islam, do të shohim se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë vetëm bujor, por ka qenë edhe trim, nuk ka qenë vetëm i mëshirshëm, apo por ka qenë edhe modest, eksumero Andaj e gjenë, ka do që e siel, e gjenë se ka qeni përkryer. E prej ka e ka, e ka e ka fitu këtë përkryer shmëri, dhe prej ka ka arrit të i përshin të gjitha këto aspekt moralit nga vetë mësime që a i erdhime të. Pra ndaj është i plesuar, nuk ka gjë mëngu, por asë nuk ka gjëtë të të përruar. Ka përshin tëra që i duhet njëriut në këtë temë. Se kurse vetë Allah u Gjelleu Alea thëtë në surën, e mjaida naid ne tret e joma akmelteu lkum dinukom sad u aplosova juve fin tuaj e ngaplocimi i feses dhe aplocimi nje shtylle te rrezimit te sofia qe es morale andaj nisi musliman do tot ekemi sistemin e vlerave te rregulluar te plocuar qe ka perfitera qe i duhet njerzimit nga janë që e karakterizan dhe veqan moralin e islam është gjithashtu mesatarja mes dy ekstremeve e mba njëri unë gjithë mund të ekuilivruar në mesatarën e përshtafshme e të nga të shmëris njerëzore nuk të rjeq asë në një an e asë në në tjetër për shaman i dukur dhe, dhe të flasim për do mënë konkretisht për vlerat e moralit islam, për shamull klasit për bujarin, e shohim se, së so bukure ka reguluar këtë njër mesatare mes kopracis edhe shpërdorimit. Bujarin e islam nuk është me shpërdor pasurime e shkip krejt, me me të keqë njëri, por asë nuk është do shtërëngim. Ashtë një mesatare. Gjithashtu kurftlet për shamull për moralin e guzimit e shese e të rejtojnë në mënyrë shumë të balansuar dhe mesatare mes asaj që është frike të përuar dhe asaj që është gudzimit të përuar që është ditot, jashta normove të logikës dhe arsyës njërzore e kështu më radhë gjithë do vlerë e moral në islam është e ekulibruar dhe është e prezentuar me mesataren e pranuar njërzore Nga se, për dushim, nuk e ka vendosur këtë mështon njëri I cili mund që, nga njëri në aspekt saktuar, mos e ti balansuar Nga se njëri u kur të matë Matë me dje në ti dhe me peshor në ti E këto dyja, jo rëllëherë mund të jenë të Pa balansuar as i duhet Dja ti mund të jetë e mangët A i ka qef me e qenë që duhet Por, i mund nga në dja i mjaftuar Ose... Pëshoria ti është engarkuar me interes saktuar dhe nga ana e interesit pastaj fillan pëshoria me rëndu më tepër dhe kja rëzikër mesatarën ndërso qëfar interesi ka laugja leoala preneve që na tim të më nëralë qërë asgjë, prandaj është vendosur konform në të shmiqë njezore duke ndihë kur mesatarën e përshtatës për për njerion largë ekstremeve të ndryshme Vëqërija rrada që mund të përmendim nga vëqërit e moralin e islam, gjithashto është, do të i nxanë shumë të asoj që që ka më hertë, por është pikeve qëndë mërën që ta kuptojmë është se i përshtatët natyres njërzore. I përshtatët natyres njërzore. Përshamu, kur islami kërkon për neve ndo një vlerë të moralit, ajo nuk është e pa rrëtshme, nuk është utopike nuk është e imagjinuar, por arrihet dhe dëshmitar praktik për këtë është fillimisht Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe gjithashtu do të thotë është edhe gjenerata e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa njerëz kanë lundmësi pas vjetë, por asata vetë kanë pasmësi këtit pik për pikmë zbatuar këta. Ndërsa e gjem Muhamedin sallallahu alajhi wasallam se për gjdo mësim që nga kamësuar dhe vlerë morale, e gjemë sa i ka qenë i zbatuar praktikisht në kone ti, qofë nga vetë Muhammed i sasërëm, apo qofë nga shokët e ti. Që e ja me kuptu se mësimet e islamin nuk janë të parrërëtshme, nuk janë do të tëtë të jashtë realitet njerëzorë, nuk janë diçka që është mirë kërë që ka përthu një, po njerës u një zbatën këtë, nuk është këpër njeri unë e arrëtsh Po thuajnë se mësimet islamet kanë bëjmë me diqka Imaginarë, utopike, kështu më ratë Absolutisht, në kështë e vërtit Vlerat e moralit në islam janë të arreçme Janë të zbatushme Janë reale Burojmë nga ajë që e njehë njerion Përëndaj, Allahu Gjallahu Ala, a thotë në Koran La ju kellifullahu nafsen illa Vus'aha Allahu nuk e ngarkon Asë kënë përtej mundësive të ti Dhe sa herë ka ndë një mësim që është jashtë ta mundësive të njërihut, nuk përpudhët me në të shmërin e ti, nuk përpudhët me mundësin e ti, nuk është mësim e shlom. Nuk është. Përndaj edhe, kur diko shukone pe i gamberit sërë Allah sëllëm, ka dashë që të jet adhuruas por jashtë ta normëve njërzore jashtë të normove njerëzore, që nuk ka qenë përputhje me realitetin njerëzore, ka qenë e pa mundshme njeriu me jetu me atë adhurim, Muhammed i Saddam, si kësë të dinë, e ka qërtuar dhe e ka ndalu, e përse ka pas bëjmë adhurimin, por e ka qërtuar pegamberi i Saddam, përse nuk është nga mësimët islama, do të tëtë largimin nga realitetin njerëzore, nuk kërkohet nga njeriu me uzhvesh nga njerëzimi ti, përku në razit? mësimet islam me e pranoj njeri unë qëfar është dhe konform kësa jadhoj mësimet e përshtashe për ta e dini për shambull kër ka ardhë të këpigamberi s.a.s. një grupë njerës dhe në interesu për adhurimin e ti a po e kanë pytë se ka, e kanë gjitë të shpia ajshën aljala anha dhe kanë pytë se si e adhurën Allahul Muhammed s.a.s. Këtë aja ka thonë qështë të falë, qështë të agjeranë Por atyre dhësisë që u ka mushme në në këdërim, në këdëk pak. Që ka ju këdëk pak, adhurimi kujt i Mohamedi sëllë Allah sëllëm. Edhe kanë fillua ata tashme e shpalos a gjendin e tynë të adhurimit. Jo, qërëna që ka bojmë. A njën i ka thonë, une të natën fauna, kur kërë s'laj. Tërëti kur dhëtë, ma shë Allah, gjithë natën për faunet. Tjetëri ka thonë, une vazhdimisht a gjërej. Kërë në kanali, Do një dhe të, të gjërej, gjithë gjith mënë jam e gjëru shumë, gjithë mënë. Edhe kjo është sakrifisë, mëshallah, mirë që po mënët, apo? Tjetëri ka dhonë, une, kërë smartona. Sa martesa ka angazhime, du të me punu, me furnizu familjen, angazhime nësër shmija, pëngojnë nga adhurimi, une e smartona, rri veç, në drejmë të latë, azogjel, e kështë të mërat. Këtë duke në disi interesanto, punë të tynë, apo? Mirë po peganberi, së asumë si ka thonë, unë e falem edhe flej, unë e agjëraj, por edhe bëjiftar dhe e prishi, dhe unë e martohem, kush larguet nga rrugëm në kopimeje, ka se ka këthuj njëri u në realitetin njërzor, në këmsimet e istamit i qka, që e knaqin vesh në duke në dëgju, apo dhe e knaqin shpirtin duke e përjetu, por realisht në të parecme. Mire këtë që po thunë një, shumë mire, po kush mune të me bohë, Gjdo njëri mundët. Apo? Nga se nuk ka mësim të islami që është i pasbatu shumë. Për ndryshë nuk ka mësim i islamit. Andaj vdira të moralën i islam janë të arrethshme. Dhe për të gjitha ato vdira moralën që fletë islami fletë nga aj që e një mundësi njërzore, aj që e një konstrukt njërzore, aj që e një vetë njërijo dhe natyrën e ti. Për ndaj dhe e ka obliguarë. Për këtë arshtu dhe thash, do të tëtë vlerat moral në islam, kras mesatarës janë, ato janë edhe të përshtatshme për njeri unë, nuk e pengojnë nga jetëa e përdishme, nuk e pengojnë nga obligimet e përdishme, nuk e pengojnë nga jetëa. Asë një vlerë e moral në islam nuk është në garkes për njeri unë. Për këndra zi? I alehëcon jetën, i alehëcon komunikimet e tjeret, i alehëcon që të jetë pjesëmarës normalë njëtë në përdeshme. Nuk në pengon asë një vlerë e morale që do të pësujnë për te, që ne t'jemi pjesën shëqërisë. Për këndra zi, gjithalloj izolimi dhe largimi nga shëqëria, vetë vlerët morale e luftojnë. Por e shtu njeri unë drejt përzirjes, drejt integrimin në shëqëri. Dhe me këtë e pranën realitetit. Nuk e ma njerën me thonë qëra, ti mundesh me qen i drejt vetë në çufse nën mal. Si të përzihesh me njerëz, skicore apo ku ni pa drejt. Apo ti mundesh me qen për shemb ë uh, mundesh me qen korrekt por vetë në çufse rënë te shtëpia. A përzihesh me njerëz? Nuk mund të qen korrekt. A e kuptojë s'kam? Por kudazi, nëse anë mund të për më përzi edhe në shoçritë më të devijuara dhe na jap imunitetin e mjaftueshëm që edhe në shoçri timit morash aka pos shoqëri më është thurur dhe më është thrunuar se shoqëria që më dërgoi pejgamberi sa selam ka pos para mendonë për shkakun e shoqëri në cilën ndjen njeriu dhe rabi don kur hici nuk mundet me efitu linën e tij lin drab jetë rab dhe des rab çka po don shoqëri më është shëluar se ka shoqnia e cilën do të thonë veprat e përmoral shme i ka pasë për disëmëri. Shëqëri e cila e ka vërosur përse gjallë i vajzën nga tur për shëqëron. Shëqëri s'ka i shmëri e shturën. Në këtë shëqëri t'i këtë e ledzan, të shëqëri sështë e mund shme njëri me konë kon nërmal. Nuk mund të njëri me tu, apo shëmbur. Por a e shtë e shtu pejgambiris o sërëm. Por a më nda, 20 vite e pregadit i Allahu Azogel, e ndë po mu pejga mërë që ta fletë gjithë mund vërtetën dhe paramëndan në një shëqritë të gënjeshtreve, në një shëqritë të mashtrimeve, në një shëqritë të intrigave të ndryshme a rriti ta mërë dëshmin nga vetë kjo popull ti e një majhë vërtetë në kur së në mësutim në në rajtëve paramëndan a rriti me konë edhe, edhe pas shpaldis edhe në, edhe në luft me ta qëka i ka mu pejga mërë sasëllëm lëllë i mashtrimi, lëllë i nëtrigje, lëllë i lufte, lëllë i presjoni, dhune, gjithë shkega më për 23 vjetë nuk kanë lonë mënyrë të presjoni dhe dhunes për ushrumit të. A kanë arritë me ndjen nga moralit? A kanë arritë me e provokun nëherë pejgambinës sotë sërëm e të është më në të prut? Ta është më në së qyri po për para. A kanë arritë me e pru ndërjen në, në, në këtë situatë Muhammedin sotë sërëm? Lëj, lëj, thash, dhune, presioni, lufte, uzrpim të pasuris, marje, intriga, alianca nga më të ndryshmet për të luftu pejgamberin s.a.s. Në fund, kërë këfut në meke, tham, shumir, salem, e, jo mërmen, atash, në pëmjuhve, që farë i thamë? E dini shumirë, kërë i thamë pejgamberin s.a.s. Qëka jo mërë menë, e thashën e kamë po më juve, qështu i kamë ledë meke. E thashën, qëka më po tashë më juve? Ata u njën kukën dhe thënë, na e dimë që tisë, na të kuptëm, unë e përkëthej për të më të lirë, të si e si naptën. na përë. Na të akshë po më të ndryshme, po tisë na e bëneve kështofë. E për i ka kështu, veç ka vlirat e moralit apo. Apo? Se muslimani ka vlirat e vetat moralit. Pra ndaj, këtu vlira janë të zbatushme, janë praktike. Dhe janë vlira që nuk e largojnë njëri unë, përko në razinë, e imunizojnë që edhe në shoqëri, si kurse se ka më të shturur, si kurse ajo që ishte ku ose pegamersëm të mbjetan i moral shumë. Apo, ka mbjetu i moral shumë. Andaj, këtë mësime, e imunizojnë besimtarën dhe e ofrojnë shoqëri si një element përmirësuar të shoqërisë, me shembulin dhe që ndryshmëri e tinë moral e nuk e mësojnë me ik nga shëqenia në qështë do me koni moral shumë. Absolutisht. Nuk ka sfit shëqërora e cila mundet me i gjynzu mësimet e islamit në rafështë e moral të në. E mund tash, për kundra zemë. Mundesh me koni drejtë, mundesh me koni korektë, mundesh me koni bujarë, mundesh me koni të gjitha. Për shumën sikur që të korupsim për bujarin, sa do që ka plënë varëfria shëqenit, Islam i prapë forë për bujarivë. Nuk fletë për bujarivë e që kurë standart e ekonomik në regullë, po? e ta është po. Ama kur bjen standartit, ta është e pasbatushme. Nuk është në përputhe me apo, mundësin njerëzore, për kënda zi. I të kunarë e volovi, shëk këtë të mëra, ka thonë pejgamberi s.a.s. Ruajnë nga zjarë i gjëhnimit duke qenë bujarë qoftët me gjusme, hurme. As gjithë më urme që ki, ka thonë të besë sumu kefihoj që e khike, sadeha. Kesh i vlaho të në ftyrën e ti, hëtë sadake ki jetë. A mu shme kesh, mi busjesht një vlaho të në ftyrën, a mu nëshpo, që kjo, qik, edhe kjo bujari. Andaj, nuk ka situatë ku njëri u me të vërtit nuk, nuk mund në u gjitë në moral njështem. Ashtë i afsyotuar medal për i kërën e ti, kur. Gjithë më nëshme ku një moral shumë. Dhe gjithë ashtë e fundi që du me pë bdira e moral në islam që veçohet me të është të ndrua Allahu subhanehu ve te që morali në islam është standard i përcaktuar nga Allahu xhalla xhelaluhu, nëna mundësive njerëzore e nuk përcaktuar nga rrethonat dhe sjellje të tjera vetën. Për shembull, mirësht me kon e, i drejtë Mirë po, kur dikush e të pranë, bënë e ti me konë i pa drejtë. Kur? Bënë përshamu ti me konë bujarë. Mirë po, kur dikush e kopratës me ty dhe ti bënë e kopratës me ta. Ska kështofën. Dëma nuk funksionën moral i islam në basë të disfonimit e rethës është njështë. Muslimani e ka këtë moral. Pse ajo kështutë, gjithë kështë e ka të vetë nështë. Dhe gjithashtu në kuadr të kësaj duhet të përmani se morali islam nuk po për, nuk përdor standarde dyfishta. Apo na muslimant mes vetëve duhet të nekonciellshëm. Na muslimant mes vetëve duhet të më kom bujor. Po ma ta tjeret, me ata tjerët sprish pun me rreth karanë më ashtu. Kurr nuk bën me rreth apo. As kën nuk bën me mashtrua. Cdo çoft ai. Çfarë do të quhet se ka ai? Qëfar të qohë gjuhë që, që kaj, nuk bënë me arrejt, nuk bënë me emashtru, nuk bënë as kujt me i bo pa drejt, pa mërësishë qëka i të bënë të jërëtë. Kja veqërri e së të ndaftë. Andaj, nuk është moralin e islam dheri me një kufi, ama kur e të prëna i tjetëri, on të ashtë duhet, s'ka kështë. Kur? Ose përshemës e kështë e ka dë, e ka dëmsimet saktuara që ne e përdorim, për shembul, moralin zakutor, ama kemë snive shtapo. Ndërsa për ballt të tjerëve bën kalzata si avlin me ta me koni moralshëm atë. Duke i nencmuar për shembun njerëzit në basën e fesë, tyr në basën e ngjyrës, akçy më radh, në basën e djujës se me ta bën bën me ta me kon kapak kur. Absolutisht. Andaj si ka thënë sille pejgamberi sa selam Edini, do të thonë e thon, uh, Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka bo dalime në këtë pikë kur me njerëtërën, apsërëtishtë. Unë thashë, ka qeni butë edhe ja ka falë vesë shokët vetëa? O, ja ka falë, e bubekrit, e ka pasi aranë, e ka falë. A ma tia tje, të shumë lidhë me të më apëmë, shë që a falëja të. Vlerë, falëja është vlerë morale, kur ba, kur, kur ka të bëjë mesneve. A ma kur bërë ma tia, të zë bërë mja falëja të ti. A Ë ky janë që kam gatë ko arsye me gabu. Qës gabon njeriu, pse s'gabon? A kur gabon ai që s'të jemi, s'bën me gabuave. As ko arsye. A ka që standarde dyfish tani Islami? Kur, apo? Ja. Mundsinë e gabimit Islami pron edhe për të afërmin, edhe për të mësimin dhe për të lartin dhe për të bardhën e për, për gjithë. Prandaj, në ka standard dyfish. Ni standarde kim për të gjithë. Apo drejtësia duhet zbatuar për të gjithë. Duhet t'jemi bujarë për të gjithë. Duhet t'jemi korektë me të gjithë. Duhet t'jemi kështurë me të gjithë. Ska dalimë atë. Nuk kam mësim në islam ku thotë kjo s'jelje vlem për muslimantë. Pik. Me tjertë, s'prish punë atë. Me e përgoju në njëri është haram. Me fol keqë për në njëri është në kundërshtim me vlerët moralet e islamit. Apo? që vlen për kado qoft, qoft musliman, qoft jo musliman çka do qoft atë. Prandaj Islami kur e formon besimtarin dhe dhe dhe dhe e ushqen me vlerë të moralit e formon të tillë që është një njeri me një standard përballë të gjithëve. Jo me standarde dyfishta apo trefishta, varës nga rrethona, nga interesi dhe nga individi. Nëse është i ami, po, nda më duhet, ama jo s'ka. Pra doj ju edini shumir në Sorostë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se një grua thotë as e dihet emri madje as prëora thonë që ka sinë domthon me ngjyrë të zezë me rast të zezë ka qit. Ka vdekën kuon kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke pushu. E kanë pastruar, kanë laj, kanë vërrur ato. Mos mëshqet supë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirpoh E ka po që e grua që dy ditë s'povja në gjami, se ka qenë duke e pasrurë gjamine. E ka në ku është e filona që këtu e fshik e gjami? U dekja, rësurë Allah, për na s'tashtë me ta prish gjumët se e varasën vetë, ato. A ah, zbën kështë, me pa dek, me pa dek, filona në kështëqu për gjumët? A, ah, që dësëqyush, e për të për të pësëm qutë? Ka shkut e vorër i saj, ka në ku e ka vorër, ka në që qështë të këne vorë ja Edhe ajo ja duhet me egzu lutën e Muhamedit sas. Jo vetë që edhe për të duhet me bodua. A pse na senjojm kush aja? Pse as ka pas ndonjë ndoshta ndeshmëri ekonomike, socnija se as ka po, skogol. Po, skogol. A është çan njerëzore meriton me lut për të, meriton me me muzikë me të mirë këtu me radhën. Andaj kjo vecëria e fundit që më të po mbylli thash që Islami nuk po ndor standarde dyfishta do thotë në moralin që jam i jamësën i thëtarët vetë. Por, e mësën si duhet mu usilë, e mësën si duhet me qenë, e pasëta i thëtë e ta shkshtut me gjithë. Pa varësërështë të më thonë, situatave, rëthanave dhe individeve që mundesh në ubalvaquë dhe më ufurku me ta njëtën e për detshme. Këtu e në disa prej veqorive që e dojta me i përmend, ka pa dushim shumë të tira që i kanë përmend dhe rridjetarët, por shoqë se këto na bën më të vërtet një mësim i mirë për të kuptuar se do të thotë si duhet ne të jemi për boll çdo vlerë të morur që e morëm me po po fund, më Ali, sahbë, sallam, të me të armën. Allahu ju shpolev për robëndin dhe sabrën me kaq po ia pufund sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslimin al-kareem.